Діана подивилася на нього, наче кролик на удава. «Помітно?» «Трошки, вам потрібно більше практики. Але не хвилюйтеся, я більше не згадуватиму про це і, звичайно, нікому не скажу. Ваші особисті справи нікого не обходять. Дякую». Вона пішла розбитими сходами і біля дверей повернулася, щоб попрощатися. Мені я відчув її самотність та переляк. «Лікуйтеся та гуляйте щовечора», – наказав він. Наступного ранку мені поїхав до Відня. Його запрошували туди працювати. У лінці хворих було більше, але у Відні були справжні операційні, де можна було робити серйозні операції. Та й контингент був інший, переважно військові. Оглянувши клініку, мені я зрозумів, що хірург в ньому перемагає. До того ж, дуже приємно було відчути себе у великій клініці, як колись у молодості. Йому передрікали кар'єру великого хірурга, обіцяли навіть кардіохірургію. Але Жерар рано одружився, пішли діти, виникла потреба у власному будинку з садком, дружина зайнувала у великому незнайомому місті. Кандидатів на кардіохірургію було багато, а сім'я у Мен'є була одна. У Огнес був будиночок у Шамбарі. Там таки мешкала вся її рідня. Мен'є переїхали туди. У Шамбарі він досить вдало почав приватну практику і поступово щоденні проблеми поглинули його. Юнацькі мрії якось непомітно зникли. Жерар Мен'є став порядним, поважним чоловіком, Відомим у цьому невеличкому, але досить гарному та затишному містечку Тепер йому сорок З минулого не залишилося майже нічого Окрім порожнього будинку та невеличкого рахунку банку Можна було починати усе з чистого аркуша А в лінці хай працюють лікарі із меншим досвідом Ті, кому потрібно набувати досвіду Матеріалу там було достатньо. Так вирішив мені, і незабаром йому повідомили, що через тиждень він переїде. В Лінс лікар повернувся пізно ввечері, страшенно втомлений та зглуднілий, Але й такий він не зрадив своєму правилу обов'язково відвідувати важкохворих. Якось вийшло так, що першою лікар провідав Діану. Дивно, але її не було. Він люб'язно поцікавився самопочуттям жінок у палаті, подарував кілька компліментів і запитав, чому одне ліжко порожнє. Діана зовсім заслабла, прийшов головний лікар, її оглянули та кудись перевезли, охоче пояснили пацієнтки. Мені є знайшов чергову медсестру, яка підтвердила слова жінок. Мовляв, сьогодні хвора Лур'є сама попросилася в окрему палату, бо кашляла невпинно, до того ж в неї піднялася температура. Поза як вільного приміщення нема, її помістили у кінець коридора на верхньому поверсі. Там порожньо, і велике вікно, а від коридору її відмежували ширмою зі старих ковдр. Зрозумівши, що жінка ще жива, лікар відчув полегшення – він навідав усіх своїх хворих, потім вийшов на ганок, щоб зосередитися. Над головою цвіла розкішна австрійська ніч. У таку пору хотілося залишитися на вулиці якомога довше, але не самому. Можливо, мені є так звик про когось дбати, щоб не уявляв себе одинаком? Можливо. Він не став занурюватися глибоко в це питання, а просто піднявся на третій поверх. Дорогою намацав у кишені велику шоколадну цукерку в яскравій обгорці і засміявся себе. Це ж треба було купити. Меніє ступав нечутно, навколо усе засинало. Він відсунув ковдру, біля вікна через всю стіну стояло ліжко. Діана лежала з заплющеними очима і, здавалося, спала. Меніє подивився на неї з хвилину, Потім поклав цукерку біля подушки і зібрався йти. «Добрий вечір, пане лікарю!» Вона не спала. Здрастуйте, Діано!» Він підсунув до себе табурет. «Можна присісти біля вас?» Вона хитнула головою і взяла цукерку. «Боже мій, я не їла солодощів уже сто років!» Мені мовчав. «Він же давно не пригощав дівчат цукерками!» і не знав, як слід поводитись. «На жаль, я не змогла виконати ваших порад лікарю». Вона розгорнула цукерку та посмоктала її. Зовсім мене притисла хвороба. Я вже злякалася, що і помру в цьому райському куточку. Ні з ким і не попрощаюся. Він хотів її запевнити, що все буде добре, але не зміг. Вона палала, лихоманка аж трусила її. Губи пересохли, щоки вкрилися нездоровим рум'янцем, руки рухалися невпевнено. Дякую, що не брешете мені. Він поглянув її у вічі. Діано, у вас є хто небудь? Ні, в мене теж. Вони знову замовкли. Мені захотілося закурити.